що скував її тіло. Від кінчиків пальців на ногах і руках до маківки голови. Жахливі звинувачення, котрі висував проти її батька, його друг, раптом стали десятками, сотнями павуків, що повзали по залі архіву. Хоч би не споживоліти, подумала Даза. Вам погано? Турботливий голос працівниці архіву привів її до тями. Вона перепросила себе і підвелась, Треба було жити, якось жити. Її, яка на той час втратила дочку і останні ілюзії. Ілюзії щодо чого, спитала себе і далі подумала. Усе не так, але не так у чому? Хіба ти не знала, яке життя і люди в ньому? І все ж, коли виходила з архіву, коли верталася в уселю, де її ніхто не ждав, стукало в тім, я пробувала шкарлу по свідомості одне єдине запитання. Чому? Чому Олександр Теренців, якого тато вважав другу, не тільки зрадив, а й прирікав своїм доносом Романа Снігурця на смерть? Щось було не так, і в дитинстві пізніше подумала Даза. Те, за що відповідала я, саме я. Може, я не так любила маму і тата? Просто любила, а більше вимагала уваги і ласки? Потрібно було інакше. Може, тоді не сталося б моєї зради? «Я однакова дядьком Сашком, товаришем Терентєвим. А може не віта мене, а я потім зрадила й дочку? Ні-ні, що ж це таке зі мною діється? Що вже сталося колись, що я не можу збагнути?» Стала втікати від цих думок. Вони були більшими за неї і її свідомість. Було відчуття, що розгадавши якусь загадку свого минулого, розгадає таємницю життя, таємницю буття взагалі. Пізніше да забагато передумає їй проаналізує, співставить свідомі факти і дійде висновку. Другий батька, який їй так допоміг, написав донос лише тому, що Олександр Терендєв знав. Мають репресувати наркома, а його місце міг посісти енергійний, здібний, перспективний Роман Снігурець. Ось чого боявся і чому написав доноса давній друг Сашко. Наркомом не став, але вже по війні таки висунувся, аж у ЦК. Потім він допоміг їй. Допоміг, як навіть не сподівався. Мучила совість? Щось прокинулося? Боявся? Коли Даза отримала столичну квартиру і як так обставила її, зателефонувала до Олександра Івановича, щоб подякувати запросити на новосілля. Телефон не відповідав. Набрала номер приймання. Дізнатись, коли товариш Терентів повернеться з відрадження чи ще звідкись. «Хто його питає?» – почала голос секретарки. «Таза, даздраперма Снігорець, я вам телефонувала, було у вас». «Я пам'ятаю». Голос у трубці наче подалів, а потім поближчав, набув іншого відтінку. «Товаришко Снігорець, Олександр Іванович дуже зайнятий. І буде зайнятий весь час, гадає розумна жінка. І він зробив для вас навіть більше, ніж міг. Моя дружня порада – не турбуйте його більше. Це його прохання також». Даза нічого не розуміла, що сталося, сказала дякую, вибачте, поклала трубку. Тоді в архіві Даза вже знала, колишній другий її батька помер за п'ять років до того, як вона ознайомилася з батьковою справою на 91-му році життя. Розділ 19 Зимового вечора на пероні Луцького вокзалу стояли троє жінок. Молода, щойно по-новому розквітла, зріла, але з невтраченою красою, і сива з очима, що ніяк не хотіли перецвітати. Їхню своєрідність по чоловічому стримано відтінював високий вродливий юнак. Віталія і Ярослав проведжали Олесю і Даздраперму котрі поверталися до Києва. «Я найщасливіша з усіх нас», – подумала Олеся, ледве ледь засоромлено. Олеся до нестямки закохана і повінця, викохана за ці два тижні, відколи вони поєдналися тілом і душею зі своїм коханим Ярославом. Насилу втримувала в грудях своє серце сьомого року. Вона сказала Ярославу, що забере його до столиці, і хай він, її Ярославчик, не сміє заперечувати – вона сама знайде йому роботу іде жити. Розуміла, що доведеться звертати за допомогою до батька, Ігоря Леонідовича. Саме так подвійно подумки його називала. Але хай, один раз переборе гордість, адже йдеться про долю найдорожчого для неї, її чоловіка. Одним словом, Олеся поводилася, діяла і міркувала, як справжня власниця, котра спіймала і посадила в клітку велику тлусту синицю чи загнала туди журавля. А може, й набагато більшу птаху. Вона не хотіла чути і знати, що її жар птиця тихенько квилить і проситься на волю. Віталія теж почувалася щасливою. Головне, Андрій житиме, кістки зростаються, а що не ходитиме, то вже десяте питання. Вона буде його ногами, а якщо треба, то й руками чим завгодно. Ті його осорожні. Гречанки полетіли до країни, в якій усе є, але немає і не буде такого, як Андрій. Перед від'їздом вони так зволили навідатись лікарню і показати Андрієві внука. Віталія розуміла, що Андрійова радість віднині гірчитиме. Дала собі слово, що розшукає його неприкаяного сина і зробить усе, щоб батько і син відновили єдність душ. Даздраперма Перма пересилювала свою втому. Вона так і не зустрілася з батьком Віталії. Виявилось, що Матвій Білітюк живе не в Львові, а у Львівських Карпатах, в далекому гірському селі. Його друг у Львівському повстанському братстві розповів Дазі, що Матвій, коли звільнився з Норильського табору і не отримав дозволу озалитись на рідній Волині, поїхав на Донбас. На Донецькій землі робота знайшлася, так само під землею. Тож усе одно частка України казав – Ще цілих двадцять гаджком літ спускався під ту чорну землю. Аж до старості лишався бобилем, бо не міг забути свою Маринку. Надія, що вона жива, казав, зігрівала його, не давала згинути серед морозних, північних та й мирських заметілей. Даза почала історію, котру розказав Матвію братим.